Emoții fără vârstă. În satul meu mă întorc în trei oară, după mult timp, neliniști mă petrec. Nu i nimeni să mă în vechea gară, prin care trenuri vin sau nu mai trec. Priviri cărunte ce se ascund sub șaluri, își mână se nectutea prin vâlcele, mai vechiul drum coboară de pedaluri, lovindu-se de gândurile mele. Emoții fără vârstă, sub umbrare, copiii notă în rău, vântă adie, iar cai pastăcuți, Îndepărtare, în departare. Bătrâna toamnă s-a oprit în vie și liniște ascultă tăcerea. Pe ulițele pline de uitare, și rezile își Iar timpul parcă iese din tipare, și câinii latră, pe garduri rupte, și se smucesc în lanț ca după prazii, visându-se în toiul unor lupte, când păsările largă prin obrăzii, bătrânii își poartă înțelepciunea în și gână așteptările, cântuna, privirea le coboară înspre graniții. Ce se închid cu fiecare lună, imagini se succed ca într-o oglindă, cuprinsul se desparte de erată și tot trecutul parcă se perindă în satul de pe linia ferată.